Стали ми годувати їх. Годували 500 з лишком років, коли на Сарматі, через 200 років, як по Різдву на біг і впав ще небачений смерч, женучи перед себе полчища кіз, корів та овець, з кавказьких вершин зійшли на долину чорноброві алани. Або Роксолани, як ми їх завжди називали: Хто, хто, а Роксолани битися вміли бо не встигли сармати і оговтатись, як не стало їх. Услід за кімерійцями і скіфами пішли на дно степу і сармати. Роксоланам, на відміну від сарматів, смакували пампушки не з чесником, а з коров'ячим молоком. Через те, як роксолани прийшли, то нам вони і сказали, «Або ж ви, що осені даватимете нам зерна і муки, стільки, скільки нам треба, або ж ми винищимо вас до ноги, і не врятуєтесь ви ніякими вже лісами. Так тому й бути, подумали ми, бо ж куди нам подітись? І ми вийшли сіяти, а роксолани пасти своїх корів. Та не встигли алани роксолани і дійницю під корову поставити, коли з півночі з берегів Одри і Вісли з'явилося і ударило германське плем'я холодних готів. І вирубаних мечами не стало Аланю. Як і кимарійці, скифи та сармати, пішли на дно степу і вони. А готський король Германаріх, лишивши дітей і жінок на Дністрі, Дунаї та Карпатах, рушив на Рим. Вічна Римська імперія захелеталась. Імператор Децій поліг від руки Германаріха. Рим не знав, що робити. Уперше за всі часи в його обличчя так сильно дихнула смерть. Та Рим відкупився. Дав Германаріху Дакію, і король повернувся на Дністер. Та не встигли ще готи, прийшовши з римських відвідин, накосити гіполину на ніч відбліг, коли степом як протягом тягнуло зазії з Уралу Алтаю, приземкувати гунів. Гуни допались до готів, що з тих полетіло дрантя. І провалилися готи, як і кимарійці, скіфи, сармати і алани, на дно дрімливого степу. Цар гунів Атіла, як скрутив язи готам, побачивши нас, сказав, «Ми любимо пампушки з часником» і з коров'ячим молоком, та найбільше – з кобилячим кумисом. То або ж ви осені даватимете нам зерна муки, скільки нам треба, або ж ми видушимо вас до душі, і ніякі ліси вас не врятують. Так нам сказав Атіла, і того ж 450 року по Різдві Христові пішов в Закарпати, і там у долині, де тепер є Огорщина, і звідки очора повернувся на Ливайко, а тіла осів. Там, у тихому і теплому Продунайському затишку, він же був і пригрівся, коли раптом у спину його вузькоокі імперії з навершчя Волги затьохкали стрілами орди Болгари-аварів. І знову, котрий уже раз, степ задуднів від копит. Болгари, вирізаючи гунів, впали на нижній Дунай, заарканили римську провінцію Мезію і там поставили шатра. Авари придушили вгорі по Дунаю Аттілу і там поставили шатра свої. Так не стало й гунів. Услід за кимерійцями, скіфами, сарматами, аланами і готами пішли на дно степу і гуни. А на самому Степові не було вже вільного місця, де б не ступило копито чужого коня чи ратиться корови. Після Болгарі аварію трохи ніби затихло, і ми, слов'яни, знову стали видибувати з Десни Дніпра, з Прип'яті і Горині. Ховаючись по ярах і за могилами, просунули носа до одного і до другого моря, чорного та азовського, понюхали далеч, наче ніде нікого. Все, сказали ми своїм дітям, тепер вже нарешті ми заспокоїмось і візьмемося до діла. Запряжемо для оранки в нашім степу волів, зладнаємо лодії, будемо на морях торгувати та бачити, як живуть люди на схід від нас і на південь, де Персія та Аравія, де розкішна та благочестива стоїть Візантія. А степ без продиху гнав і гнав з себе трави, сховавши в собі кімарійців, скіфів, сарматів, аланів, готів, гунів, болгар і аварів. А ще ж тупцювалися після них і хозари, і печеніги, і половці. І всі вони, всі потонули на дні ненаситного, в квітах і пахощах степу. Ну і ну, зітхнув разом з князовою кобилою Дем'ян, «Ви щось сказали?» – спитав його князь Острозький. «То я, княже, про себе?» «Ви помітили, паночі, яких собі хлопців вже винянчив на ливайко?» «А як оцей чатовий говорить про запорожців? Ви чули?» «Чув», – і Дем'ян знову збив щеглем коника. «Лише цього разу вже іншого. Цей інший коник прилетів і всівся на грудях Дем'яна, але не на ризі, а на хресті». На хресті йому видно було тепліше. Князь Острозький, гріючи в бороді губи, сказав Віддам на Левайкові весь оцей степ. Від Дністра і до Богу. Всі оці свої землі віддам я йому, і нехай він на них обертається. Коней на. Сукна, чобіт, олова й гармат. На, печеного і вареного на перших порах. Прошу. На тобі і печене. На тобі і варена Захочуть посполити до себе під боки сім'ї Беріть і жінок, і дітей, і церкви, і школи Схочуть на ділю, беріть землі, скільки влізе Горіть і сійте, без ніяких контрибуцій Лише тут хай сидять, нікуди не скачуть Ні до кого не бігають служити і допомагати Хай тут не ливайко живе, не гнівить корону І головне не пускає зі степу на мене татар а хто, княже, оборонить самого Наливайка? Його й нашу віру, ви, я, чи наливайко шаблею сам, чи запорожці. Та й ми з вами знаємо, як скінчилося для Косинського та запорожців, коли вони тільки намірилися піти на шляхту і єзуїтів, тільки намірилися.